Oh, ja, ja. Jag är väl mer en medresenär tror jag. Jag är väl mer guiden här för nu beger vi oss in i, i mitt landskap där, där jag lever mitt liv. Där jag drömmer mig bort och där jag hittar lugnet och, och bara stillheten. Där jag får en chans att andas ut och känna att... Ja, världen är nog inte så tokig i alla fall, så det, det, det är den känslan jag ska förmedla när jag visar er vägen in i, i härligheten här, så välkommen till min utopi Danny, jag hoppas du har det bra idag. Ja, jag ska vara helt ärlig och säga att jag hade nästan längtat efter en undergång med tanke på den gångna veckan, för... Ja, livet är fullt utav pappersarbete och det har varit extra mycket den här. Det är saker som händer ibland, saker man måste ta tag i och det kan driva en helt till vansinne. Så ja, i mitt tycke hade det inte gjort någonting om civilisationen gick under så länge pappersarbetet följer med. För jag hade gärna sluppit allt sådant just nu. Ju mer du har pratat om det här ämnet inför inspelningen... Ju mer har det känts lockande och intressant även om det innebär en hel del laglöshet, innebär enorma problem med mat och tillgångar och allt möjligt annat men man slipper byråkratin i alla fall. Ja, det vill jag lova. Här finns det i alla fall inga blanketter att fylla i. Man behöver inte stå i kö för att få saker gjorda. Det, det, det finns inga sådana tråkigheter. Här är det bara överlevnad som gäller. Det är ett enkelt liv. Det kan må hända vara svårt ibland men det är enkelt ändå. Och, och det är just den enkelheten jag är ute efter här. och simplifiera livet och verkligen koka ner det till kärnan vad det, vad det innebär att vara människa och inte bara en, en byråkratisk robot som man kan känna sig som ibland som bara är till för att, att fylla i papper och vara ett nummer i statistiken och så vidare. Nej, här är det bara eh, människa som gäller att hålla sig vid liv och anpassa sig efter miljön och rådande omständigheterna Ja det är helt i min smak. Lustigt nog så säger de ju att undergången ska locka fram det sämsta hos människan men jag skulle vilja påstå att efter ett par timmar i telefonkör och allt möjligt annat så är jag beredd att gå bärsärk. Den saken är säker. Då är man så... Frustrerad, irriterad och helt bortom alla sina sinnen. Det, det tar en god stund innan man har lugnat ner sig, det är väl vad jag försöker säga. Nu har jag ju inte gått bärsäk ännu, tack och lov. Men eh, ja, längtan har varit stor efter en värld där det inte finns några människor, eller väldigt få människor åtminstone. Och det är ju mer eller mindre dagens tema, för vi ska ju mm. prata om en... En tillvaro där de flesta har försvunnit, det är bara få överlevare kvar av olika anledningar och det är visserligen en väldigt grym värld som man kan stå inför. Men samtidigt är det en värld som har en, en udda skönhet till sig. Det, det kan till och med jag hålla med om som inte är lika... Estetiskt förtjust i den här typen av värld som du är, jag kan fortfarande tycka att det finns intressanta tolkningar utav den men jag råkar veta att det här är den världstypen som du tycker är absolut mest spännande att utforska, inte bara i film utan även i dataspelsvärlden. Jag är alltså förtjust i förstörelse som jag är så tar jag mig alla chanser jag kan få för att få mig en fix här så jag tar mig an allt, allt möjligt i alla olika sorters av kulturella yttringar och... Det, det är någonting med den här totala kollapsen som gör det så vackert. Man, man får se förstörelsen av, av världen som vi känner till det då förstår man den på, på en gång. I alla fall jag. Man, man ser liksom skuggan av det som en gång varit. Och då kan man se en, en viss estetisk skönhet i, i det som en gång var. När mm. det väl håller på att förfalla. Så att det blir reliker, klenoder och så vidare. Och att... Det, det är någonting som jag verkligen går igång på. Då klappar mitt hjärta lite extra. Och får man även ta ta kontrollen över situationen som man får göra i, i spelvärlden till exempel som är lite mer interaktivt än filmen är <går> e, och, och verkligen styra kosan in och utforska hur saker och ting ser ut och synar den här förrörelsen på nära håll, ja det, det kan ge en riktig kick det också e, men ja, det är inte utan svårigheter i, i spelvärlden och ja, med spelvärlden mediet som det är så medförde vi spelmekanik också som jag inte är så förtjust i. Men eh, som koncept måste jag säga att eh, all form av undergång är bra undergång. Ja, åtminstone i underhållningssyfte. Jag, jag vet inte hur glad jag hade varit om världen faktiskt hade gått under. Jag måste gå tillbaka lite och säga att jag, jag är ändå tacksam över att vi har vissa bekvämligheter som existerar i den normala världen. Men det är en sån där äggande tanke att leka med, liksom, vad hade hänt om det här inträffade och vad hade hänt om det där inträffade. Hur hade vår civilisation hållit samman och om inte, hur hade den fallit i bitar och så vidare. Det, det finns mycket där som är spännande att pilla på och leka med och, och fantisera kring på, på ett sätt som jag nästan går att relatera till skräck. Det är, det är kul att fantisera mm. om det där hemska, men man hade kanske inte velat att det faktiskt hände på riktigt. Man vill kanske inte bli hemsökt eller få en yxmördare efter sig eller vad det nu att vara. Men det är ändå någonting som är, är väldigt, väldigt lockande. Och innan vi går vidare så är det väl lika bra att vi avslöjar... Vad är det för tema vi ska prata om idag? Jo, vi ska ju naturligtvis prata om postapokalypsen, jordens undergång och vad vi människor gör därefter. När vi försöker samla ihop bilderna av vår existens och på något sätt försöka gå vidare. Mm. Det är där vi kommer att hamna idag. Och som nämnt i, i andra poddavsnitt så är du ju ett stort fan av just Fallout-serien i, i dataspel och har spelat de flesta av dem tror jag. Jag har, jag har provat på några av dem och tycker de är spännande men man ska ju också ha tiden att sänka 60 plus timmar in i ett spel för att man verkligen ska få ut ja, helheten av det. Och det är inte alltid jag kan avvara den tiden och när jag har den då finns det så mycket annat som ropar på mig så jag, jag har spelen, jag har provat dem, jag gillar dem men än så länge har jag bara kunnat doppa tårna i dem men där kan man ju verkligen prata om fantastisk estetik sättet som Bethesda har, har gjort de här världarna är ju, är ju väldigt imponerande nästan romantiserat Ja, det är det ju verkligen. Där har de ju eh, gått vidare på, på Interplays eh, etablerade tema och, och ta liksom en, en sidolinje av, eh, av tiden där eh, vi förverkligar 1950-talets eh, framtidsvisioner och sedan spränger det i stycken och sedan placerar vi spelaren mitt i kollisionen här i askan och, och försöka bara ja, samla ihop sig själv och, och göra det bästa av situationen och där finns ju mycket som är väldigt tilltalande här just den här väldigt charmiga 50-tals går mm. riktigt väl hem speciellt med med hela förstörelsen- samtidigt som man har det, det, det, det drömska överdådiga, futuristiska blandat med det totala förfallet. Så där har vi det bästa av två världar egentligen. Så, så rent estetiskt är det väldigt, väldigt spännande. Och ja jag måste ju säga jag har ju spelat samtliga spel i Fallout-serien 76an undantagen för den är vid inspelningens tidpunkt inte släppt nu och Ja, det här med att dela ett postapokalyptiskt samhälle med en massa andra märkliga nutida spelare låter inte så lockande i mina öron så jag vet inte vad jag kommer att göra åt Fallout 76 men ja... Det, det, det får vi kanske prata om lite, lite närmare framöver. Men just Fallout-serien har ju verkligen haft sina toppar och sina dalar från interplay tiden och över i Bethesda-tiden. Interplace satte ju verkligen överlevnaden mer i fokus, vilket jag personligen uppskattar väldigt mycket. Man hade kanske inte samma nivå av inlevelse i eh, i den begränsade tekniken som Interplay hade där och eh, där, där fanns en hel del begränsningar men alltså världen de byggde upp och eh, sättet som de möjliggjorde mänsklig interaktion man kunde göra vad man ville om man var, bara var beredd på att ta konsekvenserna av det mm. det älskar jag fullständigt och det är ju någonting som Bethesda nästan helt har berövat spelserien för de, de har gjort det hela till en, en stor power trip där man eh, kan göra precis vad man vill, när man vill. Det finns inga begränsningar, man har eh, inga begränsade resurser, allting går att hitta precis överallt och ja, man ska bara ha skoj helt enkelt och... Där tappar man mig. Eh, väldigt mycket måste jag säga. Lyckligtvis så väger Bethesda upp det med, med sitt världsbyggande och eh, hur de med miljöerna berättar egna historier. Det kan jag väldigt mycket uppskatta men rent spelmekaniskt hur de har eh, tagit och vattnat ur eh, känslan av Fallout. Det är, det är något jag gärna kritiserar. Men det beror väl till viss del på att befästa när de tog över att de, de gjorde om någonting som var närmare ett pek-och-klick-spel till ja, att vara ett skjutarspel, en first-person-shooter och det har väl sina styrkor naturligtvis och gillar man olika first-person-shooters så är det ju ännu en, en i mängden alltså den har ju sina egenskaper som den kan konkurrera med naturligtvis men jag har ju aldrig varit någon stor first person shooter person själv utan jag vill ju ha innehåll och kanske lite andra lösningar också. Det betyder inte att jag inte kan tycka det är kul att skjuta loss, absolut inte men... I Fallout-spelen känns det ju som att man, man vill mer utforska världen. Mm. Är det en hård värld? Definitivt. Måste man försvara sig? Absolut. Men när man bara bygger runt den mekaniken så blir det ju lite enahanda kan jag tycka. Och det har ju blivit lite dummare med tiden kan vi väl säga. Mm. För Fallout 3 hade ju ganska så sofistikerade... Ja, dialogträd som det kallas, att eh, olika reaktioner gav olika slutresultat och valde du att pressa en rollfigur på ett visst sätt så var det det som var slutresultatet den kanske blev arg på dig eller ville inte ha någon kontakt med dig och så vidare och det låste ju historien i en viss riktning och så vidare där fanns en komplexitet som man kunde uppskatta medan Fallout 4 har ju strömlinjeformat det ännu mer. Därför fokus ska vara på skjutandet, springa runt, samla resurser. Och där var det ju även en byggsimulator som vissa gillade, andra inte gillade. Men det känns ju som att man tar fler och fler steg ifrån historieberättandet. Och det är ju lite mm. synd för det är ju det som... Som sådana som du och jag går igång på. Vi vill ju ha saftiga historier. Vi vill ju ha intressanta saker att dyka in i. Vissa får gärna vara övertydliga. Andra får vara subtila. Och det är med miljöerna som avslöjar vad som har hänt. Om man är intresserad av att gå runt och leta och så vidare. Men det känns lite som att vi är i en tidsålder. Där berättandet blir mer och mer ointressant. Så länge det är gott om pang-pang. Ja, dessvärre har ju Fallout-serien gått den vägen och vi får mer action och, och mindre ja, känsla av att, att vi är i en, i en värld där vi liksom tvingas överleva och eh, vara i desperat behov av, av, av mat, vatten och mat och ammunition, vapen, vad som helst... Eh, jag har inte någonting emot att det är väldigt våldsbetonat eh, allting i Fallout för vi är ju i en väldigt hostil miljö egentligen mm. och eh, vad vi än stöter på har med största sannolikhet eh, kanske inte så goda intentioner alltid så där Finner man en, en viss logik i, i just actionsegmenten i, i Fallout-spelen och, och det köper jag. Men när man lägger nästan hela vikten på den delen och, och, och, och inte på, på, på själva historien eller... Eh, fortsätter att och, och utveckla eh, hela Lauren kring Fallout och varför det har gått som det har gått och vad vi spelar för roll i det hela och så vidare. Så, nej, så, så, så tappar man mig alltså. Och Ja, jag har fortfarande lite svårt att, att ta mig hela vägen till slutet i, i Bethesdas spel här. Och det, det är för att det, det blir för mycket av samma sak hela tiden. Man mer eller mindre tvingas in i, i, i deras strömlinneformade syn på vad spelupplevelsen ska vara och vad man som spelar bör göra och man måste liksom kasta själva grundspelet åt sidan och utforska det helt och hållet på egen hand, på egna premisser och med ett eget rollspelstänk i, i, i tankarna för att verkligen kunna få ut någonting av spelet och då känns det som man, man har misslyckats en hel del när allt det som själva utvecklarna har satsat på är det man måste kasta bort för att tycka om spelet då, då känns det inte riktigt rätt eller hur? Nej det känns ju som att man har missat poängen på olika sätt och vis att äm, rollspelandet i spel med rollspelstendenser är den minsta biten det, det känns ju som ett, ja, ett, ett generalfel helt enkelt och Ja, nu ska vi ju inte fastna att bara prata Fallout naturligtvis. Men det är en väldigt intressant spelserie men en vacker värld. Här kan vi ju verkligen prata om att det är estetiskt tilltalande trots att det är en, att det är en undergång som har skett. Och det, det är ju lite det vi kan se i många filmer också. För det är ju det vi ska ta fokus i. Många av filmerna som vi har sett till det här eller har sett tidigare har ju varit väldigt... Ja intressanta på många sätt och vis vi kan ju ta Mad Max serien som en äm, ingång här för mm. då har vi ju en, en värld som är väldigt nedgången det, det mesta av mänsklig civilisation är nästan bortsopat och det ligger ju en grund för en ny värld, det är bara det att man har gjort sig beroende av någonting som är ja, fallerande i långa loppet man, man fortsätter att att behöva motorer, att behöva bilar och liknande. Men det är ju en resurs som förr eller senare kommer att sluta fungera. Ja, exakt. Det, det är ju det fossila bränslet där som kommer att, att, att utgöra det, det yttersta hindret för, för civilisationen i, i Mad Max-filmerna och... Det är en intressant filmserie det där för det har haft en så naturlig övergång film från film från första filmen som var ja, betydligt mer nära verkligheten, väldigt simpel i sin konstruktion och ja det är ganska naturligt eftersom man knappt hade någon budget när George Miller startade upp Mad Max-serien. Men sedan så, så tog man ju steget till nästa nivå när första filmen blev en succé och man hade lite mer pengar att röra på så utvecklar man världen mer, man gjorde den mer extrem och vi fick se mer av de mer... Ja, det som har blivit Mad Max-arketyperna här med, med gängen på sina vidunderliga bilskapelser som de far omkring med på jakt efter bränsle och förnödenheter och sedan har vi gått vidare till det, det stora mer samhällsbyggandet som var i Mad Max Beyond Thunderdome mm. eh, där vår hjältet har och ja, kommer in i ett större samhälle som har skapats efter undergång där man försöker bygga upp någonting nytt men ja, där det kanske inte har blivit så lyckat alla gånger och man har mer fastnat i, i ja, mer brutala... Eh, eh, traditioner i, i det samhället är men det var ändå en, en, en spännande väg att gå efter eh, den mer stridiska hettan i, i The Road Warrior och sedan har man ju efter långt och länge tagit eh, steget till Fury Road som vi pratade om för inte så jättelänge sedan eh, där överlevarna har etablerat sig Ännu mera och, och bildat sina läger och eh, där själva produktionen av resurser har kommit igång lite grann igen och eh, där mänskligheten har lite mer funnit sig till rätt. Och ja, den här ganska så naturliga fortsättningen på serien med, med olika tematiska angreppspunkter har, har varit väldigt intressant i mina ögon. Jo, men det finns ju mycket att greppa tag i i Mad Max-serien som är både intressant och skrämmande och chockerande också om man vill se det så. Det är ju spännande att se hur långt människor är villiga att gå för att uppnå ja sin egen överlevnad naturligtvis, men andra mål också. Mm. Hur hänsynslös man kan tillåta sig själv att bli just därför att, ja men jag vill överleva min grupp med överlevare vill också överleva ni är främlingar vi vet inte om vi kan lita på er så vi kan lika gärna slå ihjäl er och stjäla era resurser för då har vi mer och det är ju en väldigt väldigt, väldigt karg mänsklig framtid på sätt och vis men där finns ju ljusglimtar också och det ska ju filmerna på olika sätt belysa även om de gör det väldigt olika beroende på vilken historia det är och det är väl någonstans där som, som en stor del av skärmen i postapokalyps ligger. Att trots att världen har gått under och trots att mänskligheten är i spillror eller bara en skugga utav sitt forna jag så finns där ändå ett visst glimmer av mänsklighet kvar. Att vi kan fortfarande... Resa oss upp och bilda någonting nytt och skapa en ny fungerande samhällsstruktur baserat på hur världen ser ut nu efter katastrofen. Men ja, det, det beror ju väldigt mycket på filmmakaren och manusförfattaren vad man väljer att fokusera på för det... Det är vissa filmer som tar ett väldigt sociopolitiskt perspektiv och mm. andra som bara vill ha en, en intressant miljö att ha actionmoment i. Så man får lite olika beroende på vem som blandar och ger. Ja, definitivt. Postapokalypsen kan vara en, en, en skådeplats för många olika typer av filmer faktiskt. Och ja, vi har ju pratat om en, en lite lättsammare postapokalyptisk film också tidigare i podden här i Turbo Kid. Där man går tillbaka till, till 80-talets postapokalyptiska filmer och försöker återskapa känslan där lite grann. Och ja, kanske skruva till det lite ytterligare naturligtvis också för, för charmens skull. Och eh, där får man både nostalgi och man får den... Eh, postapokalyptiska härligheten i överlevnaden och det karga och hotet mot mänskligheten. Man får även det, det, det varma och, och lite sociala i de mänskliga interaktionerna där. Och, ja, man får lite av varje där, men det, det är ju inte en tung film om man säger så, utan det, det är en film som man småmyser med och skrattar åt. Och, ja, det, det är mer av ett spektakel. Men eh, postapokalypsen, det kan ju även vara en plats där man verkligen försöker utforska mänskligheten och titta mm. närmare på vad vi är för människor, vad, vad, vad det är för natur vi, vi kommer att plocka fram i de här situationerna, vad vi bär på längst inne och vad, hur vi kommer att reagera när vi ställs inför sådana här extrema omständigheter och det, det är väl nästan de historier som jag dras till mest, de här riktigt mörka tunga, dystra inåtvända filmerna som verkligen tar och ställer ögat mot, ja är inte bara rollpersonerna i filmen utan även oss som helhet vi människor, vad är vi för några egentligen och där har vi några riktigt härliga exempel egentligen det, det finns ju Eh, mer eh, stilistiska val som till exempel eh, Terry Gilliams Twelve Monkeys där eh, mm. man försöker ta och, och presentera en, en väldigt vag eh, postapokalyps men där eh, hela det, det, det mänskliga tänket från förr liksom lever kvar och, och försöker omstrukturera sig och eh, hålla sig vid liv och eh, vi har hela det här ja, nästan lite byråkratiska och vi har hela regeringstänket de större organisation som styr över eh, människorna fortfarande och, och skicka dem ut på, till synes omöjliga uppdrag ute i en värld där de med största sannolikhet kommer att dö. och dö. Eh, ja, där har vi eh, en hel del tankar kring, kring hela mänskligheten som Terry Gilliam plockar fram. Må hända en på sitt eh, säregna egna humoristiska vis naturligtvis. Men eh, mm. det är ändå en, en allvarlig film som eh, ändå kan slå ganska så hårt när man tittar på den. Ja, man går ju inte särskilt oberörd ut när man har sett på Twelve uh, Monkeys. Den saken är säker. Den slår ganska hårt, även om den gör det på ett väldigt bizart vis. Mm. Och det är väl ganska så typiskt Terry Gilliam egentligen. Han gillar filmer med mycket intellekt och mycket experimentlusta på olika sätt och vis. Men han har ändå en slags humor där i bakgrunden som hela tiden gör sig påmind. Och... Ja, han är en väldigt speciell typ av filmskapare men han gör ju också väldigt intressanta saker. Den saken är säker. Men för att komma tillbaka till ämnet så vi inte snör in oss på Gilliam under resten av den här podden. Så vill jag minnas att det är en postapokalyps som har skapats av en pandemi. Det är väl någon form av virus som har släppt lös och det har lett till att stora delar av mänskligheten har gått under. Och det är ju ett väldigt vanligt tema i den här uh, typen av historia. Men det är ju långt ifrån det enda naturligtvis. Vi har ganska många subgenres inom postapokalyps. Även om de inte är lika uttalade som exempelvis i skräckfilmsgenren. För där har vi ju slasher och bodyhorror och allt möjligt annat. Här är det lite mer... Ja... Vad man kände för när man skrev historien. Vi vill ha en undergång som, som är intressant. Okej, okay, vad ska det vara för sorts historia? Ja, vi vill berätta det här och det här. Okej, okay, då är det en undergång som har skett på grund av kärnvapenkrig. Så, klart. Då behöver vi inte fundera så mycket mer på det. Och så vidare och så vidare. Och vissa tar ju nytta ut av den katastrof de har lagt som grund för historien och väver in det i själva berättandet också. Vi har ju till exempel ett väldigt udda val kanske på, på filmlistan jag har här men vi har ju Wall-E till exempel som är en, en väldigt gullig och mysig film men det är en postapokalyps och det är en apokalyps som vi själva har åstadkommit i den här historien för det är mänskligheten som har urarmat planeten och har förorenat den och gjort den ja, fullständigt obeboelig och mänskligheten har dragit ut i rymden istället för vi, vi vill inte bo här, tala om för oss när, när man kan bo här igen så, så kommer vi tillbaka. Och det är ett ganska allvarligt ämne egentligen och visar ju på vilken talang som Pixar har eller har haft åtminstone. För jag vet att vi klagade ganska mycket på Pixars historieberättande i förra avsnittet. Men de har ju haft en skärpa på sitt berättande som har varit väldigt stark och Wall-E är ett väldigt bra exempel på det. Samtidigt är det också intressant hur man kan ta någonting som är så hemskt som en dystopi där allting har gått åt funders och göra det mysigt och gulligt. Mm -hmm. Ja, det är väl eh, styrkan hos, hos Pixar att de, de kan hitta skönheten i precis allt. Man eh, kan få en mysfaktor i, i allt de tar för sig för och Wall-E är ju verkligen ett typexempel där, där de har... Tagit den här världen som vi människor har förstört i, i vår ja, enfald och bara lättja och vår totala konsumtion av alla naturresurser, och sen har man med det som väldigt tung grund gjort en, en kärlekshistoria där mellan robotar som låter så befängd när man bara försöker sammanfatta själva historien så enkelt som möjligt men det är i stort sett vad det är i den här filmen och det känns ju så naturligt när Pixar berättar det hela för... De gör det med så mycket hjärta och så mycket fingertoppkänsla i vad de visar, de vet när de ska slå an de allvarliga tonerna, när de ska gå över till det lättsamma, det mer eh, känslosamma och, ja, och så vidare. Det, det är ett sånt flyt i, i den filmen och ja, det, det är helt befängda med situationen och berättelsen vi, vi utsätts för och eh, vad det är för typ av film. Det, det tänker man inte på förrän långt efter man har sett filmen tror jag. Mm. Eh, så att det, det, det är verkligen en, en, en liten sån pärla där man både kan vara allvarlig och, och ha ett visst mått av, av humor mm. där också och göra den Både vuxen och familjevänlig på samma gång. Det är, det är riktigt härligt där. Då har vi... Kanske inte eh, min favorittyp av eh, apokalyps. Jag vill ju ha det betydligt mörkare än så. Men wall -E, alltså den, den är svår och, och, och riktigt kasta åt sidan. För det finns så mycket glädje att hämta där. Eh, så att det, det, där har vi eh, en, en lite sån speciell postapokalyptisk film. Som eh, ja, det, det är verkligen svår att motstå. Och... Eh, när vi är inne och pratar om mänskligt förfall och en apokalyps som sker när vi människor tar och går lite för långt i vår enfald så vill jag nog även ta upp en, en annan film som man kanske inte tänker på i första hand när man nämner postapokalyps. Och då vill jag gå åt Mike Judge-hållet faktiskt och nämna idiocracy. Eh, där det är lite samma tema, människan har förstört världen men det är vår egen jävla idioti som står till grund <laughs> till det hela. Vi har bara blivit dummare och dummare och till slut så eh, kan vi inte fungera i vårt samhälle längre. Och eh, allting har precis kollapsat och, och där hamnar... Eh, vår kära tidsresenär Från eh, förr i tiden Från vår tid Och ska försöka Greppa vad det är för platser att hamna till Och hur världen egentligen kunde bli På det här viset Och det är ju en film som kanske inte är Lika allvarlig Som Wall-E på sina ställen Men som verkligen jobbar Med eh, Grovhuggna satirer Och eh, kanske en hel del under bältet humor för att få fram sin poäng men poängen är ändå allvarlig åt vilket håll vi som mänsklighet egentligen är på väg i Mike Judge ögon och äh, det är ändå en, en, en bild som jag faktiskt uppskattar väldigt mycket. Jo men att ta lite udden från det och göra det komiskt även fast det är hemskt är ju ett intressant grepp naturligtvis och ovanligt för sjang för i och med att det är ett väldigt tungt tema och i och med att det handlar om underbråd död på många sätt och vis så förväntar man sig inte att man kan göra någonting ja, underhållande av det. Men det är ju de här filmerna ganska bra bevis på egentligen. Man kan använda det här temat. ...på andra sätt än vad man kanske förväntar sig. Och man har ju även använt det här temat till ungdomsböcker. Jag tänker främst på City of Ember och The Maze Runner och liknande. Böcker som också har blivit filmer med olika grad av succé då naturligtvis. Där man tar det här temat men ändå lyckas förenkla det på ett sätt som gör det applicerbart på just en, en tween-historia. Vi, vi har ju lite av det draget även i Ready Player One där världen är väldigt hemsk och där råder en energikris och alla är fattiga och så vidare. Det är så, så nära postapokalyps man kan vara utan att ha haft själva apokalypsen. Eller man lever kanske mitt under den, jag vet inte. Det blir kanske en definitionsfråga. Men man, man tar någonting som, som annars hade varit väldigt stereotypt hemskt och förfall och så vidare och försöker göra någonting lite annat av det. Jag tänker till exempel på Studio Ghibli som har gjort Nausicaä and the Valley of the Wind som är en en väldigt vacker film men tekniskt sett så är det ju också en postapokalyps för mm. där har det mänskliga samhället fallit, naturen har på olika sätt slagit tillbaka och har lett till en, en helt ny värld där äm, naturen hela tiden gör sig själv påmind genom jätteinsekter men det är inte så självklart där heller vad som är ont och gott och så vidare och, jag gillar att man vågar gå de vägarna, att man vågar ta de här lite udda stegen inom genren. Annars är det ju väldigt mycket i stil med The Matrix som vi ser postapokalypser där någon kastas från en, en normal värld eller en till synes normal värld in i en värld som är helt förstörd och där är inget hopp överhuvudtaget och om där finns ett hopp så är det ytterligare pyttelitet och oftast så är ju huvudrollen kopplad till det där hoppet på ett eller annat sätt. Vi såg ju även det i Waterworld när jag och Thomas pratade mm -hmm. om den för väldigt länge sedan. Så det, det är spännande för det är, ett, det är ett väldigt dynamiskt tema det här. Men man tänker inte på det när man hör det för när du hör Postapokalyps så tänker du elände action- och kanske motorcyklar eller bilar. Ja, exakt. Det, det är väl det man eh, drar till minne först. Och det är de associationerna man gör. Men eh, ja, det finns ju annat där också. Eh, Ghiblis är, är verkligen ett bra exempel där, där eh, man verkligen... Ja, skapar sin, sin egen värld och där estetik och eh, andemening av berättelsen går, går hand i hand där också. Man eh, bygger verkligen upp en, en postapokalyps som känns så främmande men ändå så bekant på något vis. Och ja, de, de känslovägarna man går, där, där balanserar man riktigt härligt mellan det här ghibli-myset som alltid finns och, och det, det mer blodiga allvaret ja det, det är också en, en stark film som ändå Ja, man blir glad av att se man går inte därifrån rent hopplös och tror att nu är det ute med, med mänskligheten helt och hållet utan det, Ghibli har ju alltid så mycket livsglädje i sina filmer, eller för det mesta i alla fall och Nasca, där, där där får man ändå den här glädjen också vilket jag tycker är härligt men Ska vi gå ifrån det här det typiska med, med förstörelse och, och, och våld och laglöshet och allt möjligt så finns det ju även postapokalyptiska filmer där själva apokalypsen inte betyder någonting. Där det bara finns vagt liksom i bakgrunden och, och filmen fokuserar på, på helt andra saker egentligen och det är, är filmer som också jag tycker är, är väldigt spännande. Jag tänker främst på Jean-Pierre Jeunesse Delikatessen från 1991. Där vi har eh, råkat ut för jordens kundgång i, i stort sett. Världen har förfallit. Vi vet inte varför och... Det spelar inte någon roll för det, det har inte med berättelsen att göra. Vi får istället följa personerna i ett, ett hus som råkar stå kvar som, eh, som kämpar efter, efter överlevnad och, och eh, allting eh, kretsar lite kring eh, slaktaren som, som finns i bottenvåningen och förser alla överlevande med, med köttvaror om de kan betala för sig och mm. eh, där växer en, en kärlekshistoria fram. Det, det växer eh, fram relationer på de märklaste vis det är bara en, en personberättelse det där och själva undergången det, det bara finns där lite vakt runt omkring och det kan jag tycka är riktigt härligt det finns ju även en, en, en mörkare typ av den typen av filmer som kom förra året 2017 om jag inte minns fel som heter It Comes At Night som också är en, en verklig personstudie, vad som händer med, med människor under extrema omständigheter där vi har råkat ut för en apokalyps, där vi inte heller får veta- vad som har hänt. Vi vet bara att världen har förfallit och vi får följa en grupp överlevande i ett hus som försöker eh, överleva, hitta, hitta mat och, och förnödenheter och sedan kommer det, det främlingar dit och jag, ingen vet vad, vem man kan lita på och man ska, hur man ska gå vidare och det hela blir så intrikat eh, kammarspel mellan de, de olika eh, grupperingarna som, som dyker upp där och ja, just de spänningarna även om man inte vet historiken bakom här så, så bygger... Apokalypsen upp en ständigt närvarande spänning, någonting oviss som ständigt lurar över åskådarna där och det är ett så briljant grepp för att med minsta möjliga ansträngning skapa en atmosfär som man kan skära i med kniv tycker jag. Men det är nog lättare att göra en väldigt atmosfärrik film om man fokuserar historien väldigt, väldigt tajt. För eh, ju mer man försöker få med desto större blir det och då är det svårt att få med någonting som inte ska vara ja överhängande mm. och i en sån historia så behöver man nog just fokusera på den här lilla gruppen och det som händer medan i en större film så måste man fokusera på någonting helt annat men då får man inte samma atmosfär heller så det är det är ge och ta när det gäller sådana saker jag menar det är ju därför som vi i The Matrix till exempel har en väldigt liten grupp vi följer för att de ska kunna bygga någon form av stämning och relationer och så vidare. Men i den så fokuserar man ju än mer på den stora undergången. Där är ju själva apokalypsen en större del av historien, en sak som måste lösas, ett problem som ska ta sig an och en motståndare som ska besegras och det är en en stark kontrast mellan de två filmerna. Det, I ditt exempel så, så blir det väldigt personligt. Medan i den andra då är det det klassiska vi måste rädda världen. Och det blir kanske en smaksak för vad man vill ha. Men jag är väldigt tacksam att den här, den här genren eller det här temat är tillräckligt flexibelt och applicerbart att vi kan göra så vitt och olika historier i den och det känns ändå som att de, de hör ihop med varandra ja, kanske inte att de inträffar i samma universum eller så men temamässigt så känns det som att ja men de här hör ihop ja men visst, vad det än är för genre så, så finns det ändå någonting som, som kopplar dem samman där och det är ändå lite, lite spännande för det det sker inte med så många andra typer av filmer eh, som kanske inte eh, har så mycket gemensamt för, förutom själva just grundförutsättningarna. Och, och man kan tydligen göra ja, en riktigt dum komedi i den här miljön. Man kan göra ett kärleksfullt drama i, i, i undergången här. Man kan göra en familjevänlig historia. Man eh, kan göra action. Och, ja, man kan göra skräck. Också, för jag vill eh, minnas att eh, Richard Stanleys hardware gick åt det hållet när den <laughs> kom på 1990, där, eh, där man tog eh, postapokalypsen som naturligtvis skedde med atombomber och i eftermassorna där så, eh, så börjar civilisationen att ja, ta fart igen och ja där finns eh, lite reliker från eh, kriget som var som eh, jag kanske. Inte det är så vänligt sinnad alla gånger som eh, någon kanske får tag på och börjar experimentera med lite grann där. Och eh, det hela blir en mardröm på många sätt och vis. En, en, en tilltalande mardröm, en, rent estetiskt. En, en, en riktigt mörk och suggestiv skräckfilm som eh, är så ja, sliskig på bästa möjliga vis som bara känns så, så smutsig och fantastisk men ändå realistisk på något vis, ja, det, det är väl ett jämrandshob där men det är en speciell känsla i, i hardware men likförbaskat med den här obskyra genre som hardware är så kan jag ändå sitta och, och hitta likheter när jag jämför den med en film som Wall-E och i vilken värld fungerar det egentligen? Ja, det är inte i många kan vi säga och nu får du påminna mig men hardware, är det inte lite budgetvarianten på Terminator där? Jag, jag vill minnas att det är lite... Ja vi har inte samma budget som James Cameron så, så vi gör det här istället och det har ju sin charm naturligtvis men det, det är kanske inte stor cinematisk konst där. Det, det är lite mer åt schlockhållet om jag inte minns helt fel men det har sin plats, det har sin charm absolut. Men om vi ska prata madröm så har jag ett betydligt värre exempel när det gäller postapokalyps. Och det är ju faktiskt en film som både du och jag och Thomas har pratat mm. om en gång i tiden. Mm. För det är ju naturligtvis Battlefield Earth. Och det är ju en annan sån här subgenre inom postapokalyps. Och det är ju att... Utomjordingar har kommit och på olika sätt har påverkat livet på jorden med invasion, krig eller på annat sätt. Och mänskligheten har ja, fallit omkull, har antingen gått tillbaka till någon slags gottmansnivå som i Battlefield Earth eller så, så har man spillrorna kvar och försöker kämpa emot. Och det är en... En grej i sjängan som jag faktiskt gillar... Jag gillar det här med att kämpa mot en, en invaderare som, som försöker ta över... Och man har inte mycket att komma med egentligen för deras teknologi överlägsen... Man får använda det man har... Det enda positiva är att man är på hemmaplan och så vidare... Men inget av det gäller ju för Battlefield Earth... För det är ju en fullständig kalkonrulle på alla sätt och vis extremt underhållande att titta på, särskilt med John Travolta's speleri. Men, men det är en av de där filmerna som gör att man, man inser, bara för att man har ett tema, bara för att man har en budget och bara för att man har ett ego så betyder det inte att man kan berätta en historia. Oh, nej, inte vilken historia som helst i alla fall. Man, man behöver nog ta och, och jobba lite på det och, och försöka hitta ja, först och främst ett koncept som faktiskt fungerar. Ett sätt att genomföra det på och ja, kanske planera lite grann och, och hitta rätt personer som kan utföra det hela. Ja, det, listan kan göras lång, men Battlefield Earth där har de inte tickat av. Av några som helst punkter på, på checklistan där utan ja de, de verkar bara ha, ha kört igång här och jag, jag vet inte vad de var höga på när de höll på det, med, med det hela men... Ja, just, resultatet pratar för sig själv där i alla fall. Det är en jämran soppa det här med Battlefield Earth på alla plan. Ingenting fungerar. Berättelsen är inte trovärdig för fem öre. Personerna är inte trovärdiga för fem öre. Bilderna är förfärliga. Klippningen är horribel. Eh, nej, det, det finns ingenting att uppskatta här. Ja, det finns ingenting som... man Gör att jag kan eh, lägga mina kritiska eh, ögon åt sidan lite grann och, och faktiskt bara njuta av det som ett spektakel för allting bara skär, inte bara i ögon men i själ, i hjärta, i allt möjligt för här har man ingen som helst koll på vad man gör och... Man verkar inte vilja berätta någonting speciellt heller- utan det är bara skit som händer och... Ja det, det har ju varit lite, lite vacklande eh, kvalitet när det gäller postapokalyps och jag tittar framförallt på dig 80-talet när det, jag, jag säger det här för eh, det har ju gjorts några rullar på, på det temat där som eh, gjordes ja, eh, lite sparsmakat om man säger så som bara skulle vara tuffa och häftiga men ja, jösses vad bedrövligt det blev. Och yeah, Battlefield Earth, man kanske kan se det som en liten hyllning till, till skitfilmerna med samma tema från förr i tiden kanske. Ja, men då har vi nog en, en ännu sämre filmtitel vi skulle kunna nämna faktiskt. Men det är nog bara för att den hade sämre budget som gjorde att den blev ännu värre. Och det är ju Your the Hunter from the Future. Och... Jag minns inte om det var vi alla tre som tittade på den eller det bara var två av oss men, men det är ju en film som vi har tagit oss igenom och den ligger ju på en snarlik nivå till Battlefield Earth men, men jag ska faktiskt säga att effekterna är bättre i Battlefield Earth. Det säger inte sanslöst mycket, men det är ändå värt att notera. Men det är runt 80-talet där, lite in på 70-talet, så, så gjorde man väldigt mycket som känns kanske inte helt genomtänkt. Det är fortfarande projekt som görs i filmvärlden idag som inte är särskilt genomtänkta, men... Eh, vi kan ju inte förneka att vårt favorit Decennium har spottat ur sig en hel del skit tillsammans med alla de här eh, guldklimparna. Så jag antar för att man, man ska kunna hitta guld så måste man också vada genom skit. Ja det är väl så speciellt när eh, folk ser att det, det, det finns en, en typ av film som har blivit en hit och man gärna vill försöka efterlikna för att, att vara med och tjäna pengar själv också och ja det, det går ju lite så i vågor med vad som är populärt när eh, Mad Max eh, slog igenom på allvar där i slutet av 70-talet så dröjde det inte länge innan eh, efterrapningar kom och, och de här postapokalyptiska skildringarna med en än mer sparsmakad budget än vad Mad Max hade sattes igång och jag där ingen hade någon form av stilistisk förmåga eller berättarkonst eller någonting överhuvudtaget så ja, det, det kom ju lite lik på den postapokalyptiska vägen fram till vår tid här och mm. ja, det fortsätter väl än idag också med, med projekt som kanske inte alltid fungerar alla gånger. Men så är det ju. Allting måste ju mölkas ur så, så mycket som möjligt. För folk kan ju inte komma på någonting direkt unikt att hitta på. Men ja annars så känns det ändå som att postapokalypsen är en genre som ändå är förhållandevis lätt att få rätt när man ändå har kanske en lite mindre budget än många andra genres. Eh, skräcken är väl den man eh, främst mm. går till men med små medel kan man eh, få till en, en riktigt bra skildring som eh, kanske inte har det, det de största vidderna i världen men där man mer koncentrerar sig på en begränsad miljö och begränsad antal skådespelare och skapa någonting unikt där i så att det, det går ju och, och det finns ju många Eh, exempel på, på där det verkligen eh, fungerar. Vi har ju nämnt flera av dem redan här och eh, allt ifrån just, just Mad Max och, och till it, eh, it Comes at Night som, som var alldeles nyligen så, så finns det massor av, av sådana små guldkorn där eh, nya filmmakare kan slå igenom också så det är ju också spännande ur ett rent filmhistoriskt perspektiv och, och se hur den här genren eh, kan, kan få eh, folk med en vision och träda fram på, eh, på kartan så att säga och visa var de går för för eh, har man bara lite uppfinningsrikedom och eh, är en rejäl eldsjäl så kan man verkligen få till någonting riktigt speciellt här. Här, jag. Jo, men det är ju för att man kan bara ge sig av ut i naturen eller i öknen om man har sådana omkring sig mm. och, och bara filma loss egentligen. För. Det, det handlar ju om vilken typ av historia man vill berätta men man kan alltid hitta en bra motivation till varför någon är mitt ute i ödemarken eller tar sig igenom en viss miljö för att försöka hitta någonting och så vidare och beroende på vad man försöker göra naturligtvis så räcker ibland det att vi har en spännande miljö som man försöker filma från olika vinklar för att göra det extra intressant och så helst ett gäng människor som kan skådespela för det är ibland väldigt tunt på den fronten också i många lågbudgetfilmer men alltså Postapokalyps måste inte vara stora vybilder där man ser förfallna städer eller rymdbilder där man ser en, en härjad jorden eller någonting sådant. Man kan hålla det väldigt lugnt och väldigt nätonat och ändå få till någonting som känns riktigt, riktigt bra. Allt hänger på talangen hos filmmakaren kan man väl säga. Och ja, nu är jag ju personligen en sådan som är väldigt förtjust i de stora storbudgetfilmerna när det gäller den här genren. Men visst, där kommer små guldkorn även på, på lågbudgetfronten som är imponerande. Kanske ingenting som jag minns på rak arm, men de finns där. Och det är ett bra sätt för en, för en ny filmmaker att försöka göra någonting. Ja, verkligen har man bara lite fantasi och lite jävla varandamma så kan man lyckas långt här. Det visar ju TurboKid till exempel att. Ja, bara man, man äh, kämpar på och äh, verkligen vill göra någonting och har en vision så kan det gå hela vägen också. Äh, det finns även en, en lite små obskyr postapokalyptisk film som heter Six String Samurai som jag gärna vill slå ett litet slag för för den är också en, en, en lite så här spännande film som ändå har den, den rätta känslan men äh, kanske en del skavanker också men det, den har ändå en hel del portionskärm i eh, det här postapokalyptiska ödelandskapet där vi får följa en ensam vandrare eh, en, en gitarrist som ska ta sig till Las Vegas för att ja, bli nya eh, postapokalyptiska Elvis i stort sett men eh, vägen dit är, är lång och kantad av faror men lyckligtvis så kan han både ett och annat med sitt svärd också eh, längs vägen där så att det blir både humor och, och action och en stor dos musik i den här filmen så att eh, det blir ett väldigt mishmash som eh, får en lite egen klang men, men där, är, ja, där, där där finner man en, en, en röst det, det känns som här har vi en, en filmskapare som mm. vill ha roligt och, och leka med konceptet men ja de ville ändå berätta någonting också och eh, det skulle jag säga är ett, ett typexempel på en sån här riktigt lågbudgetfilm som, som gjorde att ja, både regissören Lance Munja kom lite i ropet och, och även medförfattaren och huvudskådespelaren Jeffrey Falken där också. Det, ja, det var en, en, en lite speciell kombination så om ni kan lyckas få tag på den så kasta ett litet getöga på den för det, det finns en hel del uppskattar där faktiskt. Men om du ger en lågbudgetfilm med mycket hjärta och kvalitet så synar jag med en storbudgetfilm helt utan hjärta och kvalitet mm. för... Um... Bara för att man har budget som nämnt så betyder det inte det att man vet vad man gör eller att det man gör kommer att bli särskilt lyckat. För vi har ju den ganska beryktade idag After Earth med Will Smith och Jaden Smith i huvudrollerna som blev ja, en ganska stor pankaka om jag förstod det rätt och då är det ju en värld där man har övergett jorden den är ingen plats man kan återvända till och helt plötsligt så återvänder båda de här mot sin vilja och de ska försöka överleva på den här mycket obehagliga planeten nu som jorden har blivit och konceptuellt så låter ju det här väldigt spännande jag gick igång på idén sen såg jag trailern, blev lite misstänksam såg ett par recensioner och tänkte, jag tror jag lägger den här filmen åt sidan. Det får bli ett senare projekt. För eh, tydligen ska den vara extremt långdragen, extremt okarismatisk och en film med Will Smith som är okarismatisk eh, då har man ansträngt sig för att göra sig av med karismen. <laughs> Ja, ja, ja det, det har man nog, även om eh, kanske Will Smith karisma kanske har, eh, har dalat lite grann på, på senare år, så ska det nog mycket till än om den försvinner helt och hållet. Och ja, jag har ju inte vågat mig på att och, och se After Earth faktiskt. Det, det kändes omedelbart som det var någonting som var galet med, med den filmen och jag, ju mer jag, jag läste om den desto, ja, desto mer skeptisk blev jag faktiskt och, eh, där, där höll jag mig faktiskt. Men det, det finns ju andra Will Smith-filmer också som har postapokalyps postapokalypstema mm. där han faktiskt glänser lite mer i alla fall och det är ju en del av en ja, vad ska man säga, nästan av en, en trilogi eller en remake-trilogi skulle man säga för det, det är samma historia som har filmatiserats tre gånger och bara där gör man det lite intressant. För Will Smith var ju med, I I am legend från 2007 som eh, är baserad på eh, Richard Mathesons bok I am legend om en apokalyps där det var ja, lite märkliga varelser som lurar i, i faggorna fortfarande och, och ställer till med problem för vår stackars Will Smith där han eh, ändå lyckas hålla huvudet lite högre än han verkar göra i, eh, i After Earth. Och ska man gå så pass långt tillbaka som 1964 så fanns det ju den första filmatiseringen vad jag vill minnas i alla fall av I Am Legend och där har vi The Last Man on Earth mm. med alla våran Vincent Price där som eh, är väldigt, väldigt låg budget och det är också någonting som är intressant att se med, med hela den här remake-trilogin som jag kallar det, det. Det har börjat väldigt sparsmakat och sen så eskalerat till Will Smith-nivå där det eh, har blivit en riktig blockbuster och ja temat har kanske ändrats lite eh, däremellan också för... Eh, Omfånget är väldigt begränsad i, i 64-versionen där och vi får i stort sett bara följa vår, vår eh, huvudroll och hans ja, något sporadiska möte med vad man ska säga mutantvampyrer eller ja, vad man nu ska benämna dem där eh, och ja, det händer kanske inte allt för mycket action-scenerna är ju långt ifrån så, så stora och avancerade som Will Smith-versionen är och, och däremellan hamnar nog den andra filmatiseringen av boken, som heter The Omega Man från 71 med Charlton Heston som tar och, och skriver upp Vincent Price-versionen något här och, och verkligen gör det mer tuffare, lite så här smått det här nymoderna som börjar komma på på 70-talet. Det skulle vara lite råare och, och tuffare och eh, man, man gjorde lite mer påkostade eh, actionsekvenser och man fick se lite mer av eh, den postapokalyptiska världen där också. Men det var ändå väldigt, väldigt begränsad och det hade nog inte mycket till budget även med, med den tidens mått mätt men sen dess så, så gick det ju en, en 30 år innan Will Smith-versionen kom och då hade man ju en stjärna och man, man kunde bygga på budgeten rejält och då satsade man ju verkligen på att visa postapokalypsen i ett storstadsamhälle som helt hade förfallit och det fanns inte en människa kvar verkade som och eh, där i har man ju ändå på ett sätt som de andra två filmerna eh, inte riktigt lyckades med. Har man har ju lyckats fånga ensamheten i, i Will Smith karaktär där, eh, och, och den desperata situation han är i. Jag menar han eh, har lärt sig att överleva men... Han mår ju inte bra. Han, han saknar det sociala umgänget. Någon annan att vara helt ensam och övergiven i den här världen skrämmer honom mer än någonting annat. Och, och där har man ju verkligen lyckats etablera den känslan. Och det är någonting som jag tycker ändå Will Smith får fram i, i den filmen där också. Uh, och sedan har ju den filmen kanske. Hade den gått till spektakelnivå på ett sätt den kanske inte borde för att, att hålla själva ursprungskänslan vid liv för filmen etableras väldigt bra men sen så ja, grötar den till sig ju längre filmen går och hade man bara hållit manuset lite mer på spår där så hade man nog kunnat få till en, en riktig modern klassiker så eh, även den sista filmatiseringen där haltar något men det är ett intressant tema och det är även intressant att se den Cinematiska utvecklingen Under tidens lopp Hur man har valt att presentera Själva ursprungsberättelsen I tre helt olika tidsåldrar Och ja, vad man väljer Att fokusera på Så ja det, det, det var En, en lite sidighistoria till din Will Smith historia men där Will Smith I alla fall var, var närvarande i, I postapokalypsen Eftersom jag inte kunde prata om After Earth så, så var det det enda Jag, jag kunde komma på här Ja, men huvudsaken är att du har sett någonting med Will Smith i Postapokalyps och förmodligen som var mycket, mycket bättre. Jag är ganska förtjust i I Am Legend, och åtminstone själva, ja, själva historien. Nu är det väldigt länge sedan jag såg någon av de andra så det är ju I Am Legend som jag har färskast i minnet där och... Ja, om det är någonting jag ska kritisera den filmen för så är det ju att jag tycker slutet känns väldigt halvdant mm. på olika sätt och vis. Och det visade ju sig att det är ju inte det korrekta slutet, de hade ett helt annat slut från början som gav den här titeln I am legend en helt annan betoning. Då tog det en lite mörkare vändning och den som var det sanna monstret var kanske någon vi inte förväntade oss, host host harkel harkel. Men det gillade inte testpubliken så det var därför de fick slänga ihop ett slut som på något sätt skulle matcha det som man förväntade sig och det är ju trist när det blir så naturligtvis. Men bortsett från det så, så gillar jag just eh, I am legend för att det är en väldigt stark prestation och som du säger, man visar upp ensamhet och hur eh, fruktansvärt beroende vi är utav att vara sociala med andra människor. Vi behöver den interaktionen för att den ändå mår bra någonstans och är vi utan den så blir vi väldigt, ja... Konstiga kan vi säga. Det är ju bara att se på Castaway med Tom Hanks till exempel så visar man väldigt bra vad som händer när man är helt ensam. Ingen social interaktion alls och Behovet blir ju så extremt starkt att man, man tar till någonting som substitut och det, det är väldigt intressant naturligtvis. Det, det mänskliga psyket har många aspekter som är kusliga och ändå intressanta att gräva ner i. Men om vi ska gå tillbaka till själva apokalyps-temat här så ja, i och med I am legend så, så snuddar vi ju på en, en um, subgenre inom postapokalyps som jag inte är fullt lika förtjust i längre men det är nog bara för att det finns väldigt mycket film på just det här och det är ju zombieapokalypsen som, som inträffar där en, hälften av mänskligheten eller mer utplånas och en stor del av det som finns kvar blir zombies och de som är kvar ska kämpa mot de här zombiesarna och i teorin så är det bra, det är inget tema som jag har ett problem med, det är ingen subgenre som jag ogillar, det är bara det att vi, vi ser väldigt mycket av det, det har ju blivit väldigt populärt i och med The Walking Dead och så vidare, men allt för mycket av en god sak och det slutar att smaka. Ja, det, det är hela sant. Det, det finns ju många intressanta teman att plocka upp även i en, en eh, zombieapokalyps. Men eh, ja, för mycket av det goda kan eh, spolera smaken där. Och, ja, jag vet inte, jag tycker att eh, de, de flesta zombiefilmer egentligen borde tituleras apokalypsfilmer och inte postapokalypsfilmer eftersom undergången inte riktigt har eh, inträffat än utan är i full färg är det helt enkelt så mm. eh, där, där skulle jag nästan vilja ta och, och eliminera de filmerna ur, ur snacket här bara för att eh, ja det, det, det passar sig inte, jag, jag, jag är strikt på det, på det hela här oh. eh, men, men visst finns det zombiefilmer som eh, utspelar sig ja, efter att eh, samhället verkligen har, har slagits ut och eh, mänskligheten är bara en spild av sitt två när jag och de försöker ja, hämta sig tillbaka och det finns fortfarande lite zombies här och där som eh, man måste hantera och ja, samtidigt ta och, och, och syna sig själv för det är ändå som att, att, att mörda en av sig själv när man tar och slår ihjäl en zombie i viss mån så att det väcker en hel del eh, känslor hos, eh, hos överlevarna och, och där finns det ju mycket att utforska men jag det är kanske inte alltid zombiefilmerna går åt det hållet heller men även som spektakelfilmer så tycker jag att det finns mycket, mycket underhållning att hämta från just zombies. Men som du säger det är övermättat just nu och mm. ja, man är nog ganska rött på det hela vid det här laget. Och några filmer som faktiskt är en stor del av den här övermättnaden det är ju Resident Evil-filmerna som helt spårade ur om du frågar mig. Till en början så höll de väl sig hyfsat till spelserien och var mer eller mindre adaptioner av det men sedan så blev det... Ja, det blev apokalyps, världen har gått under men på något sätt lyckas ändå de här storbolagen ha massor av resurser och pengar och allt möjligt annat trots att det inte finns något samhälle kvar där pengarna har värde och så Alltså det... Det finns ingen logik där och det är väl inte riktigt det de filmerna är ute efter heller. Men de, de förstör ju för sig själva i och med att de tar en del av genren och, och, och får den att tappa värde helt enkelt. Då, då finns det intressantare postapokalyptiska filmer som jag kan rekommendera. Till exempel Planet of the Apes som är en väldigt, väldigt intressant filmserie och då tänker jag... Främst på ursprungsserien från 70-talet och framåt där äh, världen helt har förändrats och visst det är kanske en spoiler att säga att det är vår värld som har gått under ersatts av en annan men äh, jag tror att de flesta känner till det på något sätt nu för tiden. Och det har ju kommit många spännande nytolkningar på den här äh, filmserien i modern tid som är... Jag har inte sett allihopa men det jag har sett har varit väldigt imponerande. Så att det, det, det finns ju någonting där som verkligen kan fungera om det är rätt människor som sitter vid rodret. Så det är en filmserie jag rekommenderar och det är ju på väg åt ett gott håll kan jag säga. Mm, ja var spännande att höra. Jag har ju inte riktigt bekantat mig med de nyare versionerna av filmen utan det är gamla filmserien jag känner till och... Ja, det, det har väl sina positiva och negativa sidor om man frågar mig i Planet of the Apes. Eh, mm. Det finns ganska så stora ja, tekniska begränsningar i, i filmserien. Eh, även eh, jag bristfällig berättarteknik skulle jag vilja säga. Men det finns ju även eh, storslagna scener som också slår väldigt hårt. Och eh, hyfsat bra karaktäriseringsförmåga i, i filmserien. Också, om jag minns det hela rätt det. Ja, det, det, det är mycket som man kan verkligen slå fasta på och ja, det har ju blivit Klassiska filmer med rätta för det. det slog verkligen an när det begav sig och ja, det kan du fortfarande göra och det, det är en speciell sorts eh, apokalyps vi, eh, vi får stifta bekantskap med här och, och lära oss mer om och ja, det, det är någonting som gör att det, det är en filmserie som ändå känns unik tycker jag. Jo men som du säger så lider den ju av vissa fel och brister som lite hör tiden till och det är väl inte alltid de är hundra procent övertygande men det finns ändå en essens i den ursprungliga filmserien som verkligen gjorde att de förtjänas att se som klassiker och... Jag vet inte om de nya filmerna kommer att bli lika stora klassiker idag men det beror nog på att vi är mer vana vid den här typen av historier och det kommer ut så många andra sci-fi-historier och postapokalypser och liknande att... Det finns en helt annan typ av konkurrens men det finns fortfarande en, en kvalitet i filmerna som går att uppskatta och även om jag inte har sett alla de moderna filmerna ännu så mm, det jag har sett har varit ganska så imponerande och jag ser fram emot att se mer av dem. Men eh, om vi på något sätt ska försöka att knyta ihop säcken på det här temat så har vi ju nämnt väldigt många filmer och de är ju, de är ju så lika och ändå så olika. Så du som vår postapokalyptiska expert här, vår konnessör i eh, undergången, vad tycker du utmärker en riktigt, riktigt bra postapokalyptisk film– och vad utmärker en som är riktigt, riktigt dålig? Ho, det var en rejäl fråga och kasta i famnen på mig här. Men jag ska se vad, vad vi kan göra åt det hela här. Alltså, en bra postapokalyptisk film måste ju först och främst kunna sälja filmens verklighet. Vi måste köpa undergången. Eh, vi måste kunna... Eh, förstå varför eh, det hela har hänt även om vi inte kanske alltid förstår vad som har hänt så måste vi eh, genom spillrorna vi får bevittna kunna eh, pussla ihop en, en bild av den forna tiden och ja, eh, bara genom vår, vår fantasi ta och, och skapa oss en, en, en världsuppfattning som vi trots allt köper och det är någonting som är extremt svårt att få till egentligen tror jag om man, om man verkligen ska eh, satsa på det hela men... Eh, när man verkligen får till den typen av berättelse så är jag i alla fall med på tåget varenda gång och eh, rent tematiskt så tycker jag att man nästan måste ha med... Eh, Lite filosofiska tankar kring vem vi är som art, vad vi håller på med, vart vi är på väg det är ett, ett så passande ämne för postapokalypsen att det, det, det nästan känns som standard vid det här laget, men det finns ju så många olika aspekter att ta upp där också att vi, vi nog aldrig kommer att få slut på materialen som vi försöker så jag skulle vilja säga att de två sakerna är någonting jag ser som det absolut centrala för att få en, en postapokalyptisk film att bli så bra som möjligt. Eh, vad som kännetecknar en riktigt dålig postapokalyptisk film i min mening skulle väl vara det, det rakt motsatta i, i så fall. Där man bara eh, bygger upp en, en ytlig bild som inte berättar någonting och som bara är skådeplatsen för ett eh, tanklöst spektakel som inte fyller något syfte. Den typen av totalt besinningslös, tankelös verksamhet det lockar mig inte alls och då är jag väldigt nära att trycka på stoppknappen enda gång tror jag. Så det är nog det jag har att komma med. Jo men någonstans kommer man väl tillbaka till det här med att ha en bra historia, ha en bra idé ha en bra grund att stå på så att man kan bygga upp intressanta rollfigurer och ett intressant händelseförlopp för vi behöver ju fortfarande vara struktur om vi ska prata normalfilm då naturligtvis, det finns ju intressanta regissörer där ute som har gått ifrån den här normala kurvan men om man ändå ser till den normala så behöver vi ju fortfarande en, en grundläggande historia för att kunna följa med in i filmen. Och ju bättre du är som filmmakare, manusförfattare och filmare på att berätta en sådan historia desto lättare är det ju att ta till sig, oavsett genre. Men just den här genren har ju vissa ingredienser som det gäller att man får till för att det verkligen ska kännas rätt. Nu har vi ju haft exempel där man inte har gjort så stor sak av själva apokalypsen utan det är snarare tillvaron därefter, det, den lilla tajta gruppen som ska försöka överleva och så vidare. Man kan göra ett sådant fokus. Man kan också göra fokuset på ett försök att rädda hela världen, alla Matrix och liknande. Det finns möjlighet att göra allting mellan de här två och ännu mer men bara man har en bra idé och är det någon som är lite fattig på bra idéer just nu så, så är det Hollywood för gödses vad de återupprepar saker vi redan har sett. Vartusen tusen är den kreativa lustan och vartusen tusen är ja, behovet av att skapa någonting nytt. Ja hur många årtveonden har vi frågat oss det egentligen och aldrig fått några svar men frågeställningen blir allt mer akut just nu känns det som och ja, svaren de, de låter nog fortfarande vänta på sig tror jag. Så ja, vem vet vad skutan är på väg men det finns ju alternativa vägar att gå om man vill ha lite mer givande film också. Och det är ju tur det, annars hade man ju tappat hoppet fullständigt. Men eh, nu ska vi lämna det här ämnet men inte helt. För även om snackavsnittet här börjar närma sig slutet så ska vi hålla kvar i postapokalypsen. Och ge oss av ut på en sån där överlevnadsresa där man måste ta sig från en punkt till en annan. Men numera när det inte finns någon allmän transport eller tåg och liknande så blir en resa betydligt farligare. Ja det, det vill jag ju verkligen lova här för det kan lura ja, vad som helst och var som helst i det här fallet men ja man vet aldrig så det gäller att ständigt vara på sin vakt och det vet ju våra huvudpersoner om nästa vecka och de tar ju... Alla steg de kan för att försäkra sig om att de kommer att överleva. Men det är ett kajt landskap. Det är ett mörkt landskap nästa vecka. Och ja, som ni kanske hör så är det en av mina typiska postapokalyptiska filmer som vi kommer att syna lite mer i fogarna då. Ja du har ju pratat om den här filmen oss emellan ett tag nu och jag har blivit lite lite småsugen på den faktiskt. Att ge sig av ut på vägarna för att uppleva någonting som inte ja man ser varje dag om man säger så. Ett hot man inte ser varje dag och um, ett behov av att skydda någon som är betydligt mindre och svagare än sig själv. Det är ju det är någonting som känns väldigt oroväckande på, på ett mänskligt plan samtidigt som det känns hjärtvärmande på ett, på ett udda sätt. Men det är ju vad jag förväntar mig av filmer som du rekommenderar. Det finns mycket mörker, det finns mycket karghet och hård överlevnad. Men ändå ett bultande varmt hjärta där långt inne någonstans ja men man ska ständigt pendla Mellan hoppet för tvivlan Då har man hittat rätt film I, i, i min mening i alla fall Så att det är det, det är landskapet Vi ska bege oss här Där man, man får lov Att, att känna lite, lite värme och, och livsglädje Men ja Det är känslor som kan vara Väldigt flyktiga I den här undergångsmiljön För ja alla alla är kanske inte riktigt lika vänligt sinnade som eh, våra huvudpersoner är kanske. Ja, det är en väldigt kaj och hård väg vi ska vandra till nästa vecka. Och vi får nog förlita oss på varandra för vår överlevnad. För vem vet vilka vi möter. Men eh, tills dess så...